56. A kölcsönkönyvtár vezetője, aki kiskorától ismerte Icut, szívesen beszélgetett a lányjal. Hamarosan rájött, hogy valami nagy csalódás érte. Gyógyírként jobbnál jobb regényeket ajánlott számára. Csupa olyant, amire sok időt kellett szánnia. Így olvastatta el Icuval Thomas Mann József és testvéreit, Lev Tolstói háború és békéjét, és azt a derűs, szomorkás könyvet, akinek az írójáról, karácsonyben őről, icu, eddig még sohasem hallott. A napos oldalnak már az első mondatai szíven ütötték. Azóta, hogy szélnek eresztett az élet, mint egy darab fölösleges sajtpapírt, persze másként nézem a dolgokat, meg a gyárigazgatókat. Hát ő nem ugyanígy lebeg a szélben, amióta a Palatinuson összefutott Ferivel, Szóljon bárkiről is ez a regény, a hősök közel áll hozzá. Legalábbis most, ennél a mondatnál, Meg a következőnél is. Akkor kissé még zöld voltam, Akár csak a frissen szedett spenót. Zölden és hegykén léptem be a fedőcserép És algacsőművek kapuján. Igen, ő is ilyen volt, De már nagyot változott. Ferit többé látni sem akarja. Szilárd elhatározásában néhány nap elteltével már repedések keletkeztek. Talán mégis akadt abban némi igazság, amit Feri mondott. Töprengett. Egy ostoba véletlen találkozás miatt féltékenykedett. Hiába is tagadná, ez így igaz. Mind gyakrabban gondolt Ferinek arra a mondatára is, amely olyan vészjóslóan hangzott. Vésd jól az eszedbe, hogy mérhetetlenül igazságtalan voltál. Lehet, hogy igazságtalan volt. Szabóéknál napokon keresztül hiába csengett a telefon. Senki sem vette fel. A szülők tiszteletben tartották icu kérését egy ideig. Meddig akarod még ezt csinálni, kislányom? Dohogott Szabó. Ma már egy tucatszor hívtak minket. Gondolod, hogy csak halászferi telefonálhat nekünk? Apukám, bandék nyaralnak, Laci pedig csak ritkán telefonál. Ahogy te tévedsz, csattan fel az anyja. Amióta elköltözött tőlünk, szinte naponta hívott minket, mondta Szabó. Legközelebb, bizisten, felveszem a telefont. Legfeljebb nem szólok neked, ha feri van a vonalban. Ne is szóljál, válaszolta Icu bizonytalanul mert szerette volna, ha nem hallgatnak rá. Irénnek hámlott a bőre. Bandit réfásan azt mondta, hogy egy foltos hiénára hasonlít. Mazasszony ízléstelennek tartotta a megjegyzést, de Némán elengedte a füle mellett, mert megbeszélték, hogy este, amikor Peti alszik, elmennek táncolni a matróz csárdába. A Balatoni Rizling bizony savanyú maradt, Hiába hígították szódával, csak nem akart igazi kis fröccsé változni. Lehet, hogy szőlőt nem látott a bor, de lehet, hogy saját feszültségük volt az oka. Istenkém, csak fel ne ébredjen a gyerek. Olyan ideges vagyok, tolta odébb az italt, Irén. Ne félj, reggelig meg sem otszan a mi petikénk. Te mindent olyan könnyen veszel, arra nem gondolsz, hogy jó lenne néha néha nyugodtan szórakozni? Irén megjegyzése mögött enyhe szemrehányás érződött, mert kérése ellenére magukkal hozták Petikét. Dehogy nem szívem, most is arra gondolok, mondta Bandi, és az asztalon átnyúlva megszorította a felesége kezét. Irén elpirult. Te szemtelen! Nem kívánhatott tőlem, hogy most változzam meg. Irént is zavarta, hogy Petike egy szobában alszik velük. De ő nem arra célzott, amire a férje. Igyekezett tehát témát változtatni. Kapóra jött, hogy ismerőst fedeztek fel a táncolók között. Nézd azt a nőt ott! Tudod, kivel táncol? Előbb tisztázzuk, melyik nőről beszélsz a sok közül. Arról, aki fehér blúzban, tapadó kék szoknyában van. Aha, és ki a táncosa, mert én hátulról kevés férfit ismerek fel. Kátai! Az a levitézlet Don Juan. Hogy lehet ilyen ízléstelen nővel táncolni? Azt te honnan tudod, Irén, hogy ízléstelen? Micsoda naivakat kérdezel, bandikám? Csak rá kell nézni. Pocakja van meg akkora a feneke, mint egy ház, s mégis szűk szoknyát húz magára. Arra hívja fel a figyelmet, amit éppenséggel takargatnia kellene. Lehet, hogy kátainak ez a zsánere. Nem azért mondom, de te is magadra szedtél néhány kilót. Én jajdult fel panaszosan az asszony. Te bizony, na hogy láttam, alig ment rád az új szoknyád, de bárcsak híznám még egy kicsit. Úgy jobban tetszenék? Akkor nem tudnád felvenni azt a ronda miniszoknyát sem. Tanulj meg tőlem szeretni a szívet követni, a lobban a titkos láng. Tanulj meg lángolni némán, és úgy nézni én rám, mint ahogy én nézek olykor rád. búgta a zenekar mellett az énekes. Irént váratlanul érte ez a pirongatás, magába hallgatott egy-két percig. Tulajdonképpen igazad van. Kedves tőled, hogy elismered. De akkor sem kellett volna most mondanod, Napokon keresztül nem tudtam aludni, hámlik a bőröm, foltos hiénának becézel, és akkor még, még az ilyesmit is hallgatnom kell, hogy meghíztam, szűk a szoknyám. Ne dúzzogj, így is szeretlek, így ahogy vagy. Gyere, táncoljunk. Most nem. Kátai széles vigyorral a képén közeledett feléjük. Köszönt és egy spanyol grand eleganciájával fordult Bandihoz. Megengedi, hogy elraboljam egy fordulóra a kedves feleségét? Bandi az asszonytól várta az elutasító választ. Táncolsz? Hát, tulajdonképpen. Csak nem kosarasz ki, Irénke. Szabad? Nyújtotta karját, Kátai. Bandi megrökönyödésére Irén belekarolt Kátaiba, és elment vele táncolni. Bandi mérgében felhajtott tisztán egy pohár bort. Nem akartam hinni a szememnek, duruzsolt a tánc közben kátai, s megkísérelte szorosabbra fogni irént, aki merev derékkal ellenállt a férfi igyekezetének. Azt hittem, álmodok, amikor megpillantottam az asztalnál. Haragszik még rám? Nyugodtan megmondhatja, pedig nekem több okom lenne a haragra, mint magácskának. Én nem emlegetem a múltat. Ő igaza van, hagyta rá a férfi. Az ember legyen optimista, és éljen a jelennek. A múltunk olyan, akár egy rossz álom. Persze, így sem igaz. Az álomból ritkán következik, hogy valaki alacsonyabb beosztásba kerül. Erről csak maga tehetett. Nem én erőszakoskodtam. Tényleg, hagyjuk a múltat. Nem ilyen is lehet a jövőnk a hidrogénbombák világában. Ott a májusi kudarc a csúcs most meg újabb berepülés a Szovjetunió fölé. Az emberek úgy kapkodják a népszabadságot, mint a cukrot. Mi a tanulság? Mit kell tennünk? Nem tudom. Kátai megkísérelte magához húzni az asszonyt. A mának kell élnünk. Az ilyen szerencsés pillanatoknak. Huzakodás közben Irén lábára lépett. Ó, oh, pardon, nagyon fáj. Hát megmarad a nyoma. Legszívesebben megcsókolnám a helyét. Az a hölgy, akivel az előbb táncolt, valószínűleg meg is engedné? Mióta vannak földváron? Második hete. Ezt a pechet, hogy eddig nem találkoztunk. Az előbb az asztalnál nagyon rossz kedvűnek látszott. Veszekedtek? Ez volt a benyomása? Tért ki Irén az egyenes válasz elől. Igen, megéreztem. Tudja, Irénke, olyan egyedül vagyok. És ezeken a gyönyörű holdas éjszakákon különösen fájdalmas az egyedüllét. S most, hogy a közelemben van egy olyan izgalmas, csodálatos asszony mint maga, meddig maradnak? Kátai megpróbált az asszony szemébe nézni és újból megkísérelte magához vonni. Irén elvesztette a türelmét. Csak azért nem taszította el magától a férfit, mert félt a botránytól. Maga éppen olyan szemtelen fráter sziszegte. Mint amilyen volt. Engedjen el is, a továbbiakban kiméljen meg a társaságától. Kátai megvonta a vállát. Kérem, na van jobb. És ezzel faképnél hagyta Irént, vissza sem kísérte az asztalához. Bandi feszült figyelemmel várta a feleségét. Udvariasan, mint egy pincér, alátolta a széket. Irén valósággal leroskadt. Bandi odahajolt hozzá. Furcsa, Engem visszautasítottál, ezzel az alakkal pedig elmentél táncolni. Miért neveztél engem foltos hiénának? Egész este nem volt hozzám egy jó szavad, különben pedig megmondtam kátainak, többé ne kérjem fel. Bandi felállt és tempósan utat tört magának a táncolók között. Kátaiék asztalánál kötött ki. Megpöccintette újhegyével kátai vállát. A férfi riadtan állt fel. Öreg, figyelj ide! mondta Bandi, félretéve a jómodort és a magázást. Mit akar? Nem sokat változtál, éppen olyan patkány vagy, mint amilyen voltál. Ki kérem magamnak? Lehet, de ha még egyszer meglátlak a feleségem közelében, szétcsapom az etetődet, jelentette be Bandi nemes angyalföldi egyszerűséggel. Kátai csak akkor szólalt meg, amikor Bandi már távozott. Úgyan kérem, kit érdekel a maga? Itt elakadt a szava, mert Bandi meghallott valamit és visszafordult. Kátai már meg se nyikkant. Bandi nyájas mosolyal, mintha mi sem történt volna, leült a felesége mellé. – Mit mondtál neki? Már féltem, hogy összeverekedtek. – Nem volt hozzá ersze, – mondta indulatosan a férfi. – Pedig milyen rég bonyóztam egy út. Irén csak ámult-bámult, aztán melegség öntötte el a szívét. Lám, ez a bandi mire lenne képes? Egyik pillanatban még Hetzeli, a következő percben pedig őre menne érte. Laci, ahogy megígérte, minden hétvégén sátorozni vitte Angélát és a gyereket. Persze csak azokon a hétvégéken, amikor nem volt szolgálatban. Így Szabó bácsi csak találomra látogatott el a fiához, Gondolta, vagy otthon találja őket, vagy nem. Szerencséje volt. Fiam, küldtek nekünk egy levelező lapot. Honnan? Innen Pestről. És ki írta? Pókai Dániel, ismered? Nem én. De majd megismered. A pontos címe Bartók Béla út 21, első emelet 4. Miért kell nekem ismernem a címét annak, aki nektek írt papa? Azért, fiam, mert ez az illető arról értesített bennünket, hogy talált egy tárcát, amelyiket nyilván te vesztetted el, 500 forinttal. Itt van a lap. Jó lenne, ha ma vagy holnap jelentkeznél nála. Jó, elmehetek, de azért egy-két dolog homályos előttem. A tárcában az 500-ason kívül semmiféle írományom nem volt. Ez az egyik. Hogyan talált rátok? Majd elárulja. A másik, hogy miért várt ilyen sokáig? Van harmadik is, fiam. Vajon a pénzt is visszaadja nekem, vagy csak a tárcát? A pénzben már reménykedni sem merek. Miért nem mernél? Nem hiszel abban, hogy rendes emberek is vannak a világon? Te például, mit csinálnál? Megtartanád más pénzét? Hát, biztos visszaadnám? Na látod, mondta elégedetten szabú, akinek efelől két sem volt, és a pénz miatt sem aggódott. Leszőnéki ennél nagyobb gondja a közeljövőben. Tatarozás előtt áll Alapály utca 27 per B, és ez egy lakóbizottsági elnök helyettesnek, egyenlő a tűzkeresztséggel. Pókajéknál kedvesen fogadták Lacit. Bevezették a tágas szolid eleganciával berendezett halba, ahol a már kissé patinás, mézöld bársonyhúzatú fotelek egyikébe ültették. A lakás és lakói olyan hangulatot, kedvességet és közvetlenséget árasztottak, hogy hamarosan, mint régi ismerősök társalogtak. Tisztázták, hogy a tárca Laci tulajdona, a benne lévő 500 a egyetemben. Pókai Dániel Laci hálálkodását félbeszakítva megkérdezte. – Mondja fiatalember! Maga az iratait nem a tárcájában tartja? Azokat külön hordom, rendszerint az Ő Őszintén szólva, éppen ezért egy pillanatig sem reméltem, hogy valaha is viszont látom a pénzemet. Nem is értem, hogyan talált rám. A tárcájában egy kis papírdarabkán volt egy telefonszám, amint utóbb kiderült a szüleié. A nevelt fiamnak akartam odaadni, ha bármi történik, tudjon nekik telefonálni. Hanem magukat felhívni embertelen munka, idegtépő. A legkülönbözőbb napszakokban hívtam a kedves szüleit napokon át. Sohasem vették fel. Talán fogadalmat tettek erre? Laci mosolygott. Úgy valahogy. A hugom ugyanis összeveszett a vőlegényével, és megkérte a szüleimet, ne vegyék fel a telefont. Így aztán a vőlegény helyett én bűnhődtem állapította meg pókai Dániel fejcsóváva, s hosszan eltűnődött azon, hogy egyes galamb szülőket mennyi mindenre rá lehet venni. Még a csacskaságokra is. Megjelentek a mesteremberek a Lapáj utca 27 per b -ben. Nem voltak sokan, de igen gyorsan csatatérré változtatták a házat. írtózatos vés és kopácsolás közepette, Kibontották a legkülönbözőbb csőrendszereket, vezetékeket, hogy majdan kicserélhessék azokat. Péteri Béla unokaöcsét az állandó lármán kívül azonban valami más is zavarta. Időnként borsó nagyságú szappangolyócskák repültek be az ablakon. Megvan, csapott egyszerre a fejére Péteri. Mit találtál meg? kérdezte Tibor. Rájöttem, hogy miért dobálnak. Utálják a zongorádat. Az én zongorámat? Nem a zongorát, helyesbített a nagybátyja, hanem amit játszol rajta, mert be kell neked vallanom, Tibor, ha nem volnék annyira büszke a művészetedre, néha magam is sokalnám. Bartókot meg Kodályt? Valahogyan nem olyan kedvesek a fülemnek, mint a cigányzene vagy az operet muzsika. Majd megszokja Béla bácsi. Először megismeri, aztán megszereti, csak türelmesen végig kell hallgatnia egy-egy tételt. Türelmesen, türelmesen, mérgelődött Péteri. De ez sem oldja meg a galacsin kérdést. Merről dobálják be? Megfigyelted? Fogalmam sincs, mert csak akkor haigáltak, amikor zongorázom, és akkor én bizony nem az ablakra lesek. Péteri számba vette a szóba jöhető gyanúsítottakat. Végül is Pápai Teréz mellett kötött ki. Talány, hogyan csinálja, de hogy ő az, ez nem férkétség. Ez a szappan szimbólum. Tibornak tátva maradt a szája a csodálkozástól. Szimbólum. Mert pápai kisasszony még mindig azzal gyanúsít, hogy szenny tapad a kezemhez. Közöm van az üzleti lopáshoz. Ezeknek a galacsinoknak szimbólikus értelmük van. Béla bácsi, de miért akkor dobálja be, amikor én zongorázom? Miért nem a Béla bácsi fejéhez vagdossa? Péteri érezte, hogy a feltevése egy lábakon áll. Különös, de a pápai Terézről szőtt hipotézisemet esetre kétségessé teszi. Marad a nagy kérdés. Ki dobja, és miért dobja? Tibor egy pillanatig sem gyanakodott pápai Terézre. Egy másik nőszemét gyanúsított volna legszívesebben. Szabúicut. Ezt az elképzelését nem merte elmondani még a nagybátyjának sem, és jól tette, mert a szappangalacsinok akkor is berepültek az ablakon, amikor icu a ház közelében sem volt, amikor éppen egy törpetű sarkú cipőt vásárolt, 390 forintért Irén társaságában. A jó sikerült cipővásárlás után Irén meghívta icut a vörös marti cukrázdába. Ő is jó vásár csinált, mert sikerült néhány tündéri ruhanyagot venni magának. És ezt meg kellett ünnepelniük. Ha mással nem, akkor egy adag tejszínhabos fagylaltal. Hallod, icu, ezt nem gondoltam volna. Újból szóba álltál vele? Icuban bujkált a bűntudat. Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy amikor Feri hívására oda ment a telefonhoz, gyengeségét bizonyította. Olyan ügyesen ki tudja vágni magát, de azt hiszem, a legnagyobb baj az, hogy még mindig szeretem. Irén megsajnálta ezt a naív csacsi lányt. Ő ugyan már réges-rég kiadta volna az útját halásznak, de ezt hiába is tanácsolná. Ezzel csak magára haragítaná icut, pedig segíteni kéne rajta. Ha pedig szereted, akkor ki kellene találni valamit, hogy visszahódítsd, fogalmazott diplomatikusan. Már nem szeret? rémült Megicu. Azt nem mondtam, de tudod, a férfiak mások, mint mi nők. Náluk könnyebben elképzelhető, hogy szerelmesek valakibe, de ugyanakkor mások után is mászkálnak. Tudod, mit ajánlok? Mostantól fogva viselkedjél úgy, ahogy a nő. Járjak más fiúkkal. Ezt nem tudnám megtenni. Várjál, nem fejeztem be. Mikor találkoztok? Holnap este. Eljön hozzánk. Nagyszerű. Az a zongorista srác ott van még a szomszédságotokban? Igen, de miért? Mert szükséged van egy kis női raffináltságra. Azzal közelebb hajolt icuhoz és elmondta a tervét. Közben az apró kanálkával az utolsó cseppekig jó ízően kikanalaszták az alpakka csészéből a fagylaltot. A szabóéknál dolgozó villanyszerelőnek egy fiatal lány volt a segédmunkása. Főleg gipszeléseknél, kisebb falvéséseknél szorgoskodott, de hián volt mindenfajta szakmai érdeklődésnek. Sokkal jobban érdekelték a fiatal emberek. Így aztán, amikor a mester magára hagyta az utcai szobában, Más irányú tevékenységbe kezdett. – Hát te meg mit csinálsz, Ágnes? – kiáltott rá a váratlanul visszatért mester. – Mi van a kezedben? Mit dugdosol előlem? – Semmit, csak ezt a szappont. – Áhá, most már mindent értek. Nekem nincs, amivel sikosítsam a behúzót, meg a vezetéket, te meg a szomszédot dobálod vele. Mind föltrancsíroztad. – Na, ebből elég? és a semmi tevésből is.